آن اتن مولای و آن بسم الله الرحمن الرحيم انا رسول الله تعالىو فرمایي تمر النبي صلى الله عليه وسلم بمرأه تلقن يريد النبي السلام تيو ز نارضا دي يا لي جلن عند قبرين القبر فقال النبي والسلام اتق الله واذمن دلنا النبي ر이가 صدق فقالت اليك عني ای زمان علی شاف انک لم تصب دی مصیبتی سات زمانه من مصیبت مریض الرسول صلی الله علیه وسلم ولم النبي صل اللہ علیہ وسلم داخل رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم دے فَأَتَتْ بَابَ النَّبِي صل اللہ علیہ وسلم نداد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم بروازی ترالا فَلَمْ تَجِدْ عِندَهُ بَوَابِينَ وَكِدَالَ نِبِيَنَ مُنْدَ الْفَقَالَتْ نَبِيُهِ لَمْ عَارِفْ جِمَا نَبِيَ پِی جَنْجِدِ فَقَالَ نَبِيَ رَسُلَامِ الص اندس صدمت الاولا صبر کے دے ندا علفہ دور کئی کہ کلا مصیبت پرسی اور تکان کولو کی وفی روایت اللے مسلمن دو مسلم پہو حدیث کی رازی تب کی آرہ صدی اللہ دی جرل پہو معصوم بانی کہ معصوم بچے مرسے ہو اگی پتی جرل یوخو دا حدیثنا دا نکتا معلومه شوا مرن نبی بیمرأتین دا خضنونہ نا اغسقل مجالی شوکی دیم دا نارو ربکول نبی رسولانی اتاقی اللہ وصبیری. دریم وليذا صحابيا ذا نبي الرسولي نه دي په اندله غيب دان نه دا دا شخصيتې قطاع څو پیلې نه نو او هغه سروانه خبرو کې نو غشيګمو اين نکلم قسم بي مصيبتي ابي الرسولم لي شخصيتې آغی روانہ خبرہ کرے گا نبیر اسلام و سرحشیر ملک رو چکھاؤ تو محفظہ قبری کہے نیسے چان اروان کا روشی مبلدی ورطسن کی فقیل لہا انہو النبی داخل نبیر اسلام ولا رامن لائک روانہ فا آتت فا دفارت تا عقیم مال وصل دارک را را سچی گنا سکار روان شوئے دے اور آزام او ماری مشوا نبی رسول الله له شخصیت ته سکیدارانو کیدارانو په کورباري نو یعنی کې صحابه وو چې کیداري کولا صدايتي کریماله والله او یاس مكمين الناس نبی رسول الله راوته او صحابو ته وی زی الله تعالی چې د زما دي مواري اغسطه دان الله و دې خپل دخلکونه بچ گئی۔ ایمانوي په جنري صبر وکوم نبی رسول الله او انما صبر عند الصدمه الاولى صبر علاوه دا ور کوي چې مصیبت در اور سي د تا او کېدان کارور ګرښت صبر راځي حدیث باني د باب سره ترجمه د باب سره راوړم کار وکړه ایتک الله وذری انما صبر عند الصدمه الاولى اشکال داری کې دي نو خدای معلومه چې زنانا دا قبر نه دی شي قبر الله <سؤال> تاسو پېدی دا زور لګوي چې قبر نه زنانه او مل نارواج نه نارواج نه نارواج دوستا پاتې منظر ووره نبی رسول الله اول خد نارینو او ده زنانه او ده قبر نه دلته لمره کړیو یا دې نه بځي دکه چې نو مسلمانان شو هغوی به شر کوو بوتان نو د بوتانی ددي وجناد نه کو چې دا بوتان دي لک د نکانو روه دي ته را ځي قو په زیارت کې اهه کېدل نوبیر سا او بیا چې وقت شو قیدهبرابرابر شو کوون ن کو کوم زی یاارتې قوور ع په فاننات زاهد الدنيا وتذكر الاخرہ ما تاسو د قبر نو ملاقات نومه کړی وي او زه ته اجازه در کوم خبره اوری چې د قبر نو تاسو لر شی ملاقات د له څنګه چل وی فاننات زاهد الدنيا وتذكر الاخرہ ځان ته اخرت راوخد کی دنیا نو به او د قبر نو پخوري وي سر نه راشمو توی زبردست کو خبر رسطت کو مارد در ایبرتنا مقصد هغه دعا د مڑی تا بس دغدری سنت کارون ندی اخیرت یاد اول دانتا او دنیا نبی رغبتی او مڑی تا دعا دار او دو دین روچسی دی شرکیات بی دعا دیر سنتا روزنه علماء کرام او د زنانو توم اجازه اوسو علافق وروه لا دیو زره تو شاملیا لرينو زنانو قومه دو شامل دو دو دوستانو دا بر ترشی ان شاء الله تعالی مسلم شریف چ دی ویلو مطالبه کوله انو مسلم شریف کیبا یوزه کتاوت امام نووی رحمت اللہ علیہ ذکر کی وعند محققین اصولیین اصولیان کی تکم محققین دی او تحصیق والدی مداری کو نزبان محققين و اسیلونه کنیزبان دی دا زورینه که خیتاب رجالو که اوشو دا با نیساو که اونا اوه را تیشو دا محققین و اسیلونه دا خبره دا که نیساو رجالو که خیتاب اوشو بذا لازم انا خطاب چاہتا کہ چاوی نہ نہو لا یتخن النظام فی خطاب الرجالی مطلقا غیرہ کی ترذی کرے صفحہ میں درقولہ اس اور صفحہ دے یاد مسلم شریف کی یہ ایک مدار ایروارہ ہے اللہ متخشر شرح ہے یعنی ماشاءاللہ الله جل یو سل یو نیو سبحان ویم جل جل ایک سو اکان ان من نسال آئیت خلقی خطاب الرجال اندل اطلاع ایک سو اکان ری سبحان سین جل میوی ویم جل سمکتل شریف شرح دی حدیثنا جواز مارونی دی جواب دا دی چھتا جوزی دی دا سمی یو واقع دا کانا واقعات حالن لا عمو ملاها واقعات حالن او بل ترکتا لعن اللہ زائرات القبور او لعن اللہ زوارات القبور او قلیات دی مقاید دا دا چھت قلیات لترجیف اچھا با جزیہ کولای لکه بينا کلیات راغلي چې ماتي جزيه یو واقعه راغلي دا چې صحابي په شي باندې ووشه صورت کافي چلوستو واقعه کو عالم له عموم له یو جواب او جنو کتاب دي غرد جو ابن ابي شعر ايو کو داوا دې دا وخت په حالت د وجد کې جذبه او شوق دې مرغم واقعي مريګو دا چې دا موږ تصویرت برابر وروایو لند دا خبر اوري کوریات له ترجیح چا وایي جزیاته کوریاته په خپل له پیډی جزیاتو کې بتایلی کې راي ان کلا توسل موتا کوریات کلیبی بدر قرع النعال داغه حدیث صحیبی ده سلام و علا رضيتو یا سلام کومانه دعا یا قرع النعال دا کې نادر سرعت حساب کتاب او قلیب بگر دا موجزہ و دا نبی اصلاف تاویلات ہوگی اذا قرع القرآن کلی اذا لا صلاة اللہ ملن اخرق باتی کتاب نا اغیقی با تاویلو کی رستن شیخم ذکر کردے اتیویان کی تاویل باو کی چداد و منفرد دا پارخ آمرادا ابو داود کیمشتے یرمذی کې متراشی ان شاء ابن عینوی لم یصلی وحده دا دعوه حکم لځل ان شاء الله دا تاسو یو ټاکو تاسو بیا چئ دا دوزی واقعا اول تر ټولو کلیات دی نو بثل متقین اواز جن 30 پیته صفحه ایګه جواب ورکړل ته سره وثیمین شرح در ریاض ساریم اول زندگی اوصل جو مصد حکی اغوی آده لم تقرب لی الزیارہ اگر زیارت در پارنو او د زیارت در قبرون و انما خرجت ما فی قلبیا من لوعت فراق هذا السبی دا فزان نو پیش شوی ری ما شون من پیلی را زیارتوا والحزن شدید لم تملك نفسها دغه فرزان کې دینو اختیار نور اوره را سیدا هی و جن وی نوټه نو له هاذا اذران نبی صلی الله علیه وسلم نبی رسول الله معذور وغرلا ولم یقمها بالقوه ولم يجبرها ان ترجع نبی رسول الله کو سلام دي تا مساله وکړه له مجبور نه چې حضور کوته رسول ولی ذکا چې دا په دغه وخت کې د حد نه وتلی او بالکل جنود حالت ترته ديوا نبی اسلامي جي ديوه کې بې دي خبر اثر نه کوي رسو په خپل برابر شي یا برابر دي نبی رسول الله والسلام دین ول مذاکره له حسن دین ارواو معنی ځکه نه کلا چې دا د صحت تر ستوري او چې په ځان نه نو مقیت او ګور غافا ان فات دیکھر آئیو تو جی پاکی دادا صحیحات کو حکومی گئی چا دی وقتی اتنا صحیحات پائدہ کئی پرشی نہیں کری دی تا ته پرش کردے او تو او تو مسئلے کئی موقع شناسی پرد شناسی موقع پیجنے چا دی وقتی تا خبر سنگا دا اگل اک کضای حاجت زور ہو کردے تو اتلو گوڑی رکتا مسئلے تفوس کن اتلو گوڑی رکتا تا تا تحقیق دادا کن او پرید لکتا مالا سنوحان اللہ خبرو لگی رو خبرو لگی رکھا نا حدیث حرشو پاتش دائشہ رضی اللہ وطن انہا حدیث شعب راتنا آئی و ایس ضعیف تے کمزورے دے سردی کخلاص سو کہنا کخلاص نا سو وایا اچھا ہے بل حبرا پاتش و ددیف زمن کی د قبرونو د زیارت د لپاره سفر کول دې ز ن بابا له سفر کوي علي جويري له سفر کوي دا ناروا دي ناجائز دي لا تصد الرحال الا الى صلاحت المساجد شاش ابلي کی شان ورشا کشمیر رحم الله ار پیشږي کی مساله عنوان ورګې مساله ای مسالہ کومه زیارت القبور سما هو و معمول اهل عصرنا د قبرو زیارت د څنګه چې زمون په دې وخت کې مشهور ده لا بد عليها من النقل من الشارع د صاحب د مذهب نه په دې باندې دلیل پکار ده ولا يجوز قياسها من القبور الملحقه في او د دې قياس په اړه قبرو النار چی فکیلی کی دننی ایر اتلیشی رضی خاص قوام ورزا ایفا اینو لا سفر اپیہا دکور کری مقبرہ کے سفر دے زندگی سفر روانی فا سفر بارے سے ذریع نیشتے لاکم شاہ سے بوئی کاش میری سو کوئی کاش میری شاہ ویلی اللہ سے بوئی تیری میزی مخی تے و تطرر دے دے شیخ الحند محمود الحسن بہم الله او شاہ اغه په د اوکی حجت الله البالغه کی ما فرداغه شرحه در رحمت الله الواسعه اوی کی میکتلی حجت الله کی کتري دي دا تکرر کی میکتري دي اغه وی والحق عندي ان القبره والحق عندي ان القبره وضع على من الاولياء كلها في النهي سواء يذما قرز حقا دالا چد ولي دي عبادت زي سفر کول یا دا ولی خبر ته سفر کول دا پا نهی کی مرابر دی دا بالکل من دی دا ناروادی دا ناجائز دی دا کسی غریبان با امپیریان ہوئی آن دا زنانا اتنال قبر نتا ناروادی ناجائز دی الفقه المیسر لیکری دی آخر کی فکره زیادت القبوری لین نساطی حاض الزمان لفصاد الزمان کنور سغنوانی اکوڑا حتق حقانیف فتاویم لکری دی اول جل کی چه فتو پدیده چه زنانبا قبرون لچه دین اغنزی مفتی کی فیعت اللہ سیب لکری دی کی فیعت مفتی کی احسن الفتاوہ کی مفتی رشد احمد سیب لکری دی دارنگی آپ کے مسائل ان کا حال که سو غیر لکری دی فتاو دارلوم دیوبن لکری دی شریعت یا جہارت لکری دی او پتاو رحمې تردي پوری ویر دي چې زنان د خپل مور او پلار د خپل بچی قبر له نشته پتاو ادا ولي دلته نه دعا کوي او زنانو کي یو صبر پږي کم دي جذاپ زده بغړې را ده دا د تر کې بدعت د په غړي زار ماره مځي دیو جنو پټو دیوانه دا او نور حوالی الحمدلله دیر زیارت کې دي ورته سره ها حوالی دي ان شاء الله تعالی ډيري ايمي تاسو یو څوک یو په غتلسونه در پیډه خبر اورېږي فاتش ودا چې در رسول الله صلی الله وسلم د قبر زیارت لا سفر کول څنګه دي جمهور علما مستحبوي دمشې القران رحم الله الانتصار کې عمل کړی دي اللہ ما ابن سیمی رحم و اللہ اغداوی چھنا دادا کتاب دے روز اغدس کی زیارت داد الرق الرد علال اخناعی رد علال اخناعی ملاد پا غیرت کرده دا الرق الرقل رحمی لبیلی دادا اغیر ترجمہ دا را اغیر سدا ترجمہ دا ترجمہ ترجمہ نا ترجمہ دا ترجمه جم ترجم ت جم تار جمتان بيدانان لاګوره ما خو بگا د خیره سره پیدا نه غ پیدا کېږي نو دغه د هغ سر جمما ده تقریاً تر پورېگا ناس خو به عبر چې کوم زما ض نو بې ما و دی الله الله یو زفر نقطه نو و ده زپر وی نبیر اسلام کو حجر دا عائشی رضی اللہ عنہ کی دفن دی دا کوتی دی بیا بیادا ہی نوستو بل دی, دی. او دا پاس دا گنبت دی مدنبیر اسلام دا قبر زیارت کی گی او جی فن اختر دا سوچ کوا سنہ کی گی نیشی کوا دو حجرین باہر اغوی کی تو لگیائی آو درود سی ریکوینو لڑی یعنی دینی ایلوی تو ایساڑی مزید انہیں بروکیوی دادری دی یعنی دینی دی یا اغیو نکتاو اللہ نکتا دا سیدا چھے نبی رسولات سلام ہوئی چې تاسو کم دی کې مینو ماتا درود و سلام رسی ماته درود و سلام نو زیارت هغوی له ځکه من نه دی زیارت پهې سفر د نیت ت په سفر د چاو کې د ب د دا نبوی او چې لر چېته بیا د نوبیسم قبر زیارتته متون دی و وجه دا ده چې اجیبه بره ده سب به سر په دومره عاشققی چې بس خواه نو درود به وای او چېخواله را به درود نوای وای هر ځای که چې درود ووا اما سره می نه ساات ما سره صلى درود ما پرشتین جناب على عليه درود و سلام بر عليه صدرت کی سفر گئے زیارت کولو دے پارا کب دیکھی چمنین ماں والے درود تیری کی بغیر غواہی فاطمہ আলাইہ السلام یہ نقطہ نہیں ہونا لا تجعل قبري وخرًا يعبد لما قبر وخر ما قبر اذا عبادت او خلق عرش راکی دیر صلات و سلام منا کری دا کم دیکی چی مستاس درود چی دن آغمات تر آراد سی او ارنو عدی سحیل, سحیل. ویدو علی بن حسن اولیدم قبر خوات دن نتا ایمات ایوی چی صدی کول ایمات ایوی چی بلیوی سلام ہوئی ایمات ایوی شیزا دخلتا المسجد پخل لی جو مات ایچی راستی سلام کرو قبر خوات مزا اتبال تذویر سلام بقایواللہ رحمہ اللہ فما ان طوبل ومن بالعندسی الا سوا من هو علیہ الصلوۃ والسلام تو اوسوپ چې انگلستان کې دي تا نبی اسلام ته برابر دی درو کی وی نبی اسلام ته فرش کېږي عارفایت اٹیداوی کې اٹیداوی کې 1974 نو وخت کې کله نوڅوبانیا دې سورہ ویچا انکار نه دې کړو اول انکار وی شهرت النشا بخاری کړی سماع راز دې واغوله دی وګوره دا برکوي شي دي کلي چارې کلي برکوي برکوي پیې نه شرعی او شرکيا زیارتل قبور شرعی او شرکيا رحم الله تلا کنا اته ما یو ما صفهین نواله تر ما زیات دی رحمت الله کاټلې واه چې څو پکې څنګه والی دی زیارت کوبوري شرعیه او شرکیه وايي کدهه استفقه استفبری کوي دی هغه استفقه سوا پکې دا دا خبره نکري ان شاء الله سره دراړم دې کار ټیګه انا نو اده چې حدافي لا دی اوس پکې څه کوي دې به صدا یې دا ثابت شي پوسی د ما یاد دی ال المم اندي جذا نشتهزما د ب مو من د پاه ما سره جذا ذا قبل تووسفي یوه کله چې قبل کوم د د زیات محبوق من آال يا د دنیانا مخته سو د د سواب منجننانو د د پا ما سره بند شته مگر جنناته د سبر کور د واجب جناز ول جن ترکما پیندې شمور دی دمر شوطار دی شو ست دمر زه دمر شو دا ترک سفې دي ان یې د ثواب وکړه الله باج رثواب زر کی پړې وی قبر دی ها رسول الله صلی الله علیه و سلم تقوس کو قبر د تعون کی فخبر انو کنا ذاب نبی اسلام خبر ورکړو چې دا عذاب یو با رسول الله تعالی عالمیشا عذاب دے چ اللہ اراده کی پایا چاوالے جدا اللہ اراده وشفا اللہ تعالی او کم روایت کی رذیک منزار قبري نو وجبت تو شفا کی ادا تو حدیث ضعیفه دیو یو حدیث پہ کیات خاص کر دے نے سب زیارت دو قبور کی کم روایت کی صحیح کی کم روایت کی پجاله اللہ و تعالی رحمت للمؤمنین اللہ دے مومناں تے رحمت علیہ سن عبد الیاقف الصعون ندیو بند چ پتاں کی جری که تب شروعشي چریبل کیي او خی خررابیگی سبر کي هزی را شروعشي بغراف را بل پروم م ون د مرد دیه ویم کوصفی بلدي نه د پتی شي پدار ک دییکی صابرن صبر کوون د سوابي او علم قني چند لا يوس اللهما تم الله له که ماطبغ سر چ الله را جي کری بل صندتي لاکانه لو اجريشهیر مگزل ده ش د عجن د شدي سماه یای ک مرض صحبت یېمو بودته مو ورت راځمو اې څه وی چې زمو ورت راځمو ورت راځه کوم چې الله بده امر لیکلي غوښته و چې کراغل انوې نومل بنوي اکی دې خرابيږي او تین زمو زکه د الله د تدوینه تقېب نشي اول تک نور دا کې مرغ شروع شل خبر وي تر علی نن کې دا مرغ راغې ته بندر اځلي کنه نن صبر وکړه په دغه دای کې مرغ صبر کول یې ثواب کوم شې الله بده شهید اجر او ثواب درکې سبحان اللہ لګیدګا نا پڑھی یقینا الله تعالی قال فرمایا دی چې اذبت لے تو عبدی بحبیبته کلج زمختلا کم زمہ بندا ففرضو محلوب السرغبانی فصبراو د صبر کی ورو واستو منه ما الجنه زت واستو اور کوم دتا د دې په بدل کې جنت او یرید عینې دا حبیبت اینا مراد سرگی دی زکا داڑی وي سوی تفاگی وی واکی تیری لکه وی بلتنو آئے لیکن دا ثالثی والا وائی کیا نا آیا ہوں قالا قالی لی ابنو عباس المات ابن عباس بوئی علا اری کمرآتا سنخیمتات یو شزا من آل الجنتی دا جنت یا انونا اصطاد <مسطعج> شاگرتوی جنتنا خضرتو خیم ندا غزین تا سوال لی فا قلتو بالا موتی ولنو قال آذی المرأتو سودا وی داتو رشد چی روان دا ندا جنتنا داوی سنگتا غیب دانی وی نا اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا نبیر اسلام سکر آلا فا قالت نبیوی انی اسرا فما مرگی رازی را غردو لکی گما و انی اتا کشفو ززان بی حجاب کوما ڈیرگیر باری راشید و بیازان کپلی لرکوما فدو اللہ تعالی لیر از اللہ نمال <سؤال> اصوالو کار مان اللہ تعالی دامو تی بچی دنگ لرکی نبی علی سلام تی ہوئی قالا نبی اسلام این شکتی صبرتی و لکل جنہ کدی خوخیل صبرو کار تالب وَاِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللَّهَ تَعَالَىٰ اَيُوْا عَافِيَةِ اَوْكَدِ خُخَيْتِ وَبَضْتَ اللَّهَ نَمْ اَوْغَالَمْ الله رَوْغَالِ دَرْقِ فَطَعَلَ تَعِوِي بِمَارَ دِي مَا اَسْدِرُ جَنَتْرَ لَخَدَي صَبَرْ مِدَي لیکن یو ریکویسٹ کوم یو درخواست کوم فقات انی اتکشف ززان به پر اللہ اللہ دا دا دی کوم لہذا فضل الله الله اتکشفا ان اللہ ندا سلوک کی بمار دیم خیر اور زی کوم دی کچھ زان نه به پر دی کوم پدا الا نبی اسلام ولا سلوکو لہذا دین دا بیماری برات لا جوثو برتوا وزان میں نبی ہے یا کو واقعات دو استاد شاگر تویل پکار دی چو واقعات ویلک دا چو واقعو او طالب لا محریت کے دل پکار دی بھالاو لینا او طالب لا اشکال پکار دی کو استاد بانی چی نه خو غیب دانی معلومی گی استاد دا چی دینا اغشبھل ریکول پکار دی چی پورا تیسا و تکوالا او دو ستا ستا دا ویل چې مالا دعاو کا حلق اندازه نه چراغلی او مالا دعاو کا او دا معلومه شوله چې په صبر بانی الله په مصیبت بانی په صبر کولم اجر ثواب ورغی او مې ربانی دا الله تعالی بیماری هم دا دا بیماری هم دا الله نعمت ته او بل طرف راجا بازار چې کی د حضورات چلیږي او مینه بازار چې کی د حضور ناجیبی مینه چلیږي دی, دی لپکیو عبرته چې دا زنا نه نا ناجوړه دې چې په تاغو بیماره بيمارې حالت کې ځان به پرې کول چې د نو اغا ناروا غنل او د خلګنل او تاسو په اختیار سره ځان به پرې کړې دی او د استاد کاکا سره ناشتي چې کپڑے راواله او دا راواله سبا صحالي هغه زنا نه دې بيمار وانه جوړوا هغه په دې وخت کې ګناګار نه وای لیکن ځان اختیار کوی ناروا غنل او تخب اختیار باني سري دي شون دي او ولادي دې په مخ له غولې دا سترګې ټولې کړې دي ان نو باندې کوم یو کې هیڅ کار نه ورې حال وري شي سبحان الله نو مالې میګا روطي حقدا ين درې مالې میګا او دا معلومه شو چې صحابه ډېر مينو په جنت باندې ته کدي وي جنت سره ملوشي اگر چې بي ما ره ما وما شاء الله دې چې جنت ته مصیبت باندې ترجیح ورول کله چې جنت سره ملوشي مصیبت درته خير دي اوو سوفيا اصلي يادي چې زو عبادت زديده پاره کوم د عبادت دوي نکوم زموږ جرګ نه دي پکار څنګه دي جنت نه دي پکار مونږ یار سوتي ورینه مونږ هي کی د نپیکنه مړوي هي څنګه د نپیکنه مړوي کی مړوي کنه پنکې ها دا کوم د ویګار داله کی وعن ابي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنو قال تعني انظر الى رسول الله دا تقن تشاردا قاتيد استاد خبر يا دوا چې بالکل حیثیت در تیاری بما خبر دسی اده دا لك اوس چې نبی اسلام ته غور مزما ما ختدي يحكي من الانبياء صلوات الله و سلامه واقعنا کل قولا دیو پیغمبر دی پیغمبرانونا زربهو قوموهو قوم وحلیو فعدموهو نوینی کرهو ویمسخو الدمان وجیهو اے اگر چی بنو وینا دمکن لرکو ولا ویقولو اللہم مغزر لی قومی فإنہم لا یعلمون یا اللہ دا قوم میں ماف کی دین کوئی گی دین دی سوک مراد دی یو قول لارے چی دین مراد ہو نوح علیہ السلام دی او دې ابن عمر له سي دا وي او قرطبي وي چې دې نه په خپل نبي رسول الله صلي الله عليه وسلم را دي عرب چې پکاړو باندې ويشته او نبي اسلام دا نوي لري کولی بي اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون نو کافر زપરા او مخنه نشته ده لہذا مقصد دا فرداده کار د مافرت دی خو مرات حدایتتي یا الله زما دی قو ته دات وورکی او د هدایتت سررا چې هدایت س راريي نو اسلامو یادیم و ماکانانه قبلله هو گونه نهقی ږي کن نه بیا اصللا اسلام دکر مغفرت و کو مرات هدایتتي او د کافر د پارا دی هدایت سوال روا دی مشت دی اللله <سؤال> هدایتت کی ک کلله ولی کې دي او کنيي کلي زمونږ خو پ س نه را ي ماته کلله و چې تپوس قسم بالا نپ ن او د باندې په له تاو او دغه را سره کیږي چې دا لې اماره بن چې دی الله خپل جنت کې لایس ال عمایه فرعون عم سره ده قوم او تعالی اختیار را غوړه له خبر ده او چې الله خپل رحم په دې رات دی ما يصيب المسلم <سؤال> من نصب ولا رميم مسلمان تصبره ولا يصيبه مرض ولا هم من دت غم کی سبب نی معلوم ولا حزن ولا غم ولا غنبل تکلیف ولا غم من نصب المصیبت حتى الشوقا شاقوا حتى کی چغی جماعت وریکی د پخگی لاکبر الله بها من خطایا ہو اللہ تعالی د د گناونه چینه ماف کی الوصب المرض صبر چو کی وایا وذاع طول النبي صلى الله عليه وسلم اذ قر رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل الصما وهو يعقو النبي الرساله والسلام يا شوليكي دو سمي وي جو شور گرم فقلت يا رسول الله انك انك تعق وعق شديد فصحتبني يا شول ريشوريكي قال اجل او اني اعق كما يعق رجلان منكم ما بال دو قسمه رتبه هذه تاسو کې په دو په را دو تر سمرا ما باندې وازي راځي والله ده دو تنسباب ما را आवाज رازی قلته ذلك ان لك اجرين د دې وجنه استاد پر اجر ثوابه قال اجل و او كنا ذلك كذلك ذلك كذلك دا چې تو نن دغه خبر دا ما من مسلمین یصيبو اذانا ندیو مسلمان چې مصیبت وته لسي شوقته فما فوقا الا كفر الله بها سي عادي عرن نبي د زن د ريكي وحطت عنه ذنوبه عدد غنونه د دل دووركي کما تحط شيره ورقا لك څنګه چی اون چي د نه دافوري پانی چي دنا د جوړي ولو اكو مغسل ما تکلیف دته وي وكيل الحماصو کو ته بي تهيي ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال <سؤال> رسول <سؤال> الله صلى الله عليه وسلم ميريد الله به خير عاززی اللہ تعالی د خیر ارادو کی یوسف منون مصیبت و تورسیہ اشرفی طانی رحمتہ اللہ علیہ تکرر کولو وې د بیماریون د الله تعالی رحمت ته اشرفیږي بس کو یو تا ستن وسراله کما دا دا نه راکتی دا الله رسول کو دا نه لندی کی چې اگر جو خیران ده مچو ستا جی بس ته جو جوې جی بیماری رحمت ته تو جی دا رحمت دې کی یا اللہ دا سرحمت بات رحمت تیز فما کری شکریہ صلاحیت نیشتر دے ہوئی اگر رغوال اگر دین اوڑی کی نحمت تی اگر اوڑی کی نحمت را کر دیوی زیر دی شکریہ نشما داکو اوڑی رغوال اوڑا رک خبر اپی انشوی ایسواری آر پیش دی پی خواہی لا یتمنی ان احرکم الموتا لظر الاصاب ہوو تمانہ دنه کوي او ته تاسو دوه دي دوه مرګ او او جو تکلیف نه چې درڅې دی له کومرادت تکلیف نه تکلیف د دنیا دی هر چی تکلیف د دین دی د دین په واجب مطلبدار چيره دي چې نه کافر مننه مشرک مننه کوي الله او سبحانه نو ابو خاریج احشکر مده په کوم سوال کوي الله ما واغه ما غوښتل کرم جوړ دی مسلم کې حدیث نقل لیږي هغه د دنیا د zarar د وجه نو د د تکلیف د وجه نو فائن كان لا بد فاعل ان كتل يا سيدي خام خاص کار کوي چې غلام فخيره کومه او فليقل ويا دشي وای اللهم احینی ما كانت الحیات خيرا لی وتوفنی اذا كانت الوفات خيرا لی یالا نجن میساته حترته وخت پوری درالجن پای او بیا نو وفات کله چرنو وفات کین قال اللهم لك